ніби то жде присвоєння героя праці. Не знаю, як це робиться, але знаю, що існують якісь мудрі державні норми, якась вища стриманість. І коли один учений отримує таке звання, то інші має ще почекати. Припустимо, що крім костриці були ще претенденти, а вони завжди є. І хтось із них вирішив якось здискредитувати професора. А тут якраз сталося нещастя з дружиною Масляка. Того й штовхнули написати заяву. Стан у нього такий, що чоловік здатен на все. І ти думаєш, савочка міг вплутатися в таке інтриганство? Старий, він чоловік обережний, як чорт. Може, савочку, не довчили? сказав твердо хліб. Здивував і налякав, зареготав нечиталюк. Та не до забиті всі електрички. В електричках хай собі їздять. А коли стають випадково над тобою, ти уявляєш, яке це лихо? Коли людина спеціально не вчиться, вона живе спокійно і без претензій робить своє діло. Коли вчиться сумлінно, на повну силу, вона теж знає своє місце на світі і не домагається того, на що не здатна. Недовченому все мало. Вони готові проковтнути весь світ і однаково не насвитяться, вони найжорстокіше бомстять людям і світові за свою неповноцінність, за непевність і незаслуженість свого становища. Вічний страх ось ось зіпхнуть так само, як він колись когось зіпхнув. І сліпа жорстокість до всього що вище, достойніше, благородніше. Уявляєш, як зрадів Савочка, коли йому до рук потрапила заява масляка? І щоб провести справу не грубо, не прямолінійно, а з тонкощами, кому ж її доручено? Найбільшому помічникові, зброєносцю, підспівувачеві, підтакувачеві і підскакувачеві. Старий, ти мене перехвалюєш і взагалі говориш, наче у французькому парламенті. А в нас же прокуратура і юриспруденція. Але зброєносець злякався... Не слухав його твердо хліб. Чого ти злякався, Нечиталюк? Чому послав туди мене? Пішли безвідома савочки. Нечиталюк перелякано округли очі і був схожий на портрет римського поета Вергілія на помпейській мозаїці. Тільки в того булькатість талановита, а в цього розгублено-перестрашена. Старий, я злякався отої змії. Коли не бачив такої красивої жінки, спробував її організувати. Натякнув, що балотуюсь мало не на прокурора республіки, куди там. Діфає вогнем з усіх дірок, як вулкан Етна. А я вже цю прикмету знаю на виліт. Жіночий елемент мені скрізь приходить на вирочку. А тут отаке. Думаю, треба тікати, товаришу Нечиталюк. І потихеньку всунути сюди чоловіка, на якого жіноча краса не діє. Хто в нас такий? Твердо хліб Федя. З Савочкою узгодив. Не узгоджував ти ні з ким. Ну, не узгоджував. Як зроблю це, що не Савочка вишкребеться зі своєї реанімації. Він туди вже разів із сорок попадав і нічого. Йому-то нічого. А яка реанімація порятує мою душу? І взагалі все моє життя. Я перевернулося перевернулася в один день через цю безглузду справу. Ти сміявся з Порфирія Петровича. А в нас із тобою, як у нього з Раскольниковим, у вас нерви поют і под коленки дрожат. І у мене нерви поют і под коленки дрожат. Той що тепер? Посварися вдома. З дружиною. Я тобі все організую розплюнути. Тут моя вина. Випустив з уваги, що твоя мальвіна з тієї самої сфери. Для неї костриця Бог, а ти на нього замахнувся. Не треба було говорити, Та вже гаразд. Ти ж сам любиш казати, треба мати терпимість і жаль. Не потребую жалощів, підвівся твердо хліб. Я піду, поговорили і досить. Дякую тобі, що поміг мені очистити душу. Куди ж ти? вхопив його за руку нечиталюк. Посидь, вип'ємо, куди поспішати? На роботу рано, додому. Поїде автобусом, а ти посидь. Добре б поспати тобі десь. Я поблукаю десь де небудь у Києві. Зоставайся. Він сів у аерофлотський автобус, умостився позаду, непомітно для себе задрімав і проспав усе. Прокинувся від того, що хтось його торсує за плече. Нічого не міг збагнути. Кліпав очима. «Де він? Чому? Як?» Біля нього стояв міліціонер. За плече визирав якийсь чоловік. Може, водій автобуса? Твердохліб глянув у вікно. «Обеліск Києва. Генство аерофлоту». Довго ж він спав. Мляво усміхнувся до міліціонера. Той витлумачив усмішку, як визнання провини п'яний, заснув у громадському транспорті, порушує порядок. Давайте пройдемо, громадянини. Аж тоді твердохліб прийшов до тями остаточно. Ну що ж, багато років захищав він закон, хай закон хоч раз захистить його. Неклопом стягнув до кишені і показав посвідчення. Міліціонер козирнув. Пробачте, непорозуміння. Може чимось помогти? Транспорт, телефон, Дякую, я пройдуся пішки. Мілюціонер поштиво підтримав твердохліба, поки той сходив з автобуса. Тяжка ніч випала. Спробував виправдатися твердохліб. Без сну і взагалі. Все ясно, сказав мілюціонер. Все ясно. Усім все ясно. Тільки не мені, подумав твердохліб, спускаючись у перехід під площею перемоги. Нечіталюк був як огірочек. Твердо хліб поголився в перукарні, поснідав у себе в буфеті, всяк так причепурив одяг, і черговий старшина усміхнувся і козирнув йому як завжди бадьора і підморгнув змовницьки.